Oztialetik egitarau abeatsa basen, ze bask of xantazi filmaekin, urdinarbeko sola jentez betre-betia zen eta jentiak hunkik izan dia filmaz, halanula, pampi-sainte-Marie. Sigi hunkik agia, uh, nila bakarrik oita amagorteko historioa dira, eta ikustenaz somat aldatu den uh, jendaktea, uh, ordu dut ikunat eh o ziren gausatu nola gertatzenen diren ere euskara nola gible egin dian eta ere nola egiten duen gusten eh mendialdeak ta bes hori ba, agian posibilitatea berba berriz orain tendentzia edo egota itzulikazio ta berba agian eh, hemendik suma urte muruan berriz euskara intzunenda ere eh, eh, Xantarazin, eta laburantza ere biziko da Na, Hortako jendea borondate behar da Eta zenitzen da, lare, hor jendeen artian e, Izi hirreko nortasuna borondate eta badela Eta hori e, pentsatzen dut ez dela hil Eta izain dela eta hori esker biziko dela Hire ustez, horbez, gela mukuru beti azien Hire ustez zeik artzenik kolako e, Zerbaitan ikustiak, filmaten ikustiak Eta do, dokumental baten ikustiak Konsientzia argze bat eh, zertan giren, zertan uh, zer, uh, zer bide egin den, gibileak batzuetan, batzuetan aintzi eta, eta behar beharra hori uh, estudiatu behar dagitik aztertu uh, eta egin ere plan bat, plan bat uh, mendialdearentzat, eta ni laborario ez dela mintza zenukena. Behar dela plan orokorak bat, mendial uh, mendialdearentzat alde, mendi berez bereziki eta best dintz da, mendialdea, eta best, nahi bada zinez bizi mendialdea behar da, e eman orienta bide bat, bide bat eman, eta hortar hortako da ere e laguntzen mitagtez eta borondate politiko behar da, eta zen nika lista bezala, hori dugu galditen eta euskaldu metzela ere nahi baitute biak ere mendialdea baixi beru, nahi bai ere gure aldean Baxena farronta bizitadine. Neska negunean, txista izena hartu dien siberoko dansa lehiaketak sekulako harrakasta eukendu. Sortzi talde lehian izondia. Peiobede karatz epaima hainean zen eta haipatu deikio bai lehiaketa hunen espiritia. Ez sigarri maitatu zenta... Gio ez sigarri eta danzai aldetik, zenta baxean eh, preposta lehiak hamini eh, bat gebelien, ordeen eh, aski geringar izian, mena ispitu huni negonduk, Eta inošta zpublikukke izsigarhi plazer hartu dik Fentak egiazki gyi ube-ube atxen uh, ditu diak Eta hi danzai behi, sazpaldiko danzai Eta nadiago hartu dik eta izanetake bai dantzan. Ordin uh, maila lai patu behitu geho Herri inarteko lehiakak hoia eta basiang Eta ikusi duka diferenzia badela herri batetai bestiala dantz urhatsetan Agertude ahoy E lumbait bai agertzen du susta herribako txakbenean manera badiz utantzatzeko dena botxistan iha megidez space ek dira iavasi eta space adibide bezala hartzenitz enta ma, eta maskada atzik elkitzen tutu eta laster zenitzen duzu urte bat ederdi aitzela asto zal garrekin dantzan eta holakoa Eztakimu ja, ere, ez du mozuei nite, eztenak algarekin dutzu, beh mementum zerratzen eta hor ikusten duzu difenzi atipi da. Eta, maila, askihunla zuzuen egeazki eta lana izanik izan ikusten duzu uh, dantzaien taktaz. Ah, harczak, eta orde nagertu zututuka dibinez barkoszeko ur hartsak eta bestehrietako ur hartsak, eta hori nio te insistatzen nia Dantzatzeko ah, maniako? Ah, ba, eta, herri bako txak egu baduzu, duzu. Eta, nik badakito urdin jarven eta bai estutti barkosik inazti zuge berpuntin Hekreationi egindisi kokota eta yakachi disi Emena bai, faina ene ustas chishta inprincipiua aduzu Herrien ar ha Hianzi ya danz haibusen eta ene ustas galzen haibaitan egin bat Eta, eta herriko abe ashtar shum Eta, koch, horrein justoki. Gipuzkoako lehiaketetan, hori agitu zian, homozein zazio bat ekarri zian lehiakake. Eta hor, izierri untsa egitu zian, nik epailetan, kasik eh, eh, danza eskola oetai kartutuzi eta... Ba, Hameka egintzian, Hameka egintzian eta Hameka herri ezberdinekuk. Ordin, bai, hori zain intiresgarri zen, senta... Eta badung nahi asketabat eta fendenek goe manea uh, uh, eh. eta ne zabe arsutak sumatu zen duk Eta ez dik lehiaketa horrek jentielo častan zen eta lehenago primakak daitzan zutia, danza lehiaketak. Eta horrek uh, aminibat gaizki finitu zen eta izan betzen jent esu mait kexu ez jabasiik eta uh, hoi ez duk habosendik, hoi garnik duk, leheneko izto jak duk? Uh? Esperodit! <laughs> que hoy día askile ha notia sus sino ta bai eta bai estese eta hastine ramita mesala bai santutse pariso maitzen hartin eta menajou cumaneans de sala es susin competizione handiba tenetako dititro la chaîne de tujan juste que ho ren bastertseko gaizki rentia prima cabesala on tchagniu si a bien explication de nola notat de nusia de nola chel capet froga, bueno, la chistan la froga bagunian, ole froga avanciana bon, bakikada pasajea taldem presentatzeko. Ala hor e, e, hiriaina ensamblia, surtout tresjnenia biltsia santabarikadetan die gatik eta txireoak, baizik e eta arropak arropen gainen gañen otazu jaue, bunetak egoitzen txapelak, galtzak gainen senta ba unbait beradika siboltargen dan zen agupen errespetiaia ja gimnasio eta ta sigar eta goute balete que agupen errespetia a, a, a... E, oh, mie bastaritzi di <laughs> senta oui. sen kokoloe <laughs> Oh. Estu severaisa, ah. estu severis piti, ta Ora ke behardik dantzan. Eneustas bia yeah. bia beharditzu senta. Eneustas bai zuege, goe dantza tradizio ona lahoi. Eneustas un en goe baxtarzunazu, eta be, begia tu beharditzu goe. Menan numbaitet un chaduz goe de mbaikine uh, a itsina joutil amiote. Mm -hmm. eta... Generazio ne berien gustia late bai jutia eta mini bat arraileia Baitide, jadezu, emaitia, edai, eta. Eta dantzaike jaraikitzeko igantian kauter baleten emanaldi beria ikusihal izan da. eta maskadetako kauteren arteko nahhaketa bat izan da. Soain etxebe. Ba oh iszpitia inoate bien hasstiak dantzeeta ipakktitzez eta ea nula bego latzen jatu gen eta kaute edo uh, beltzea ispitio bate bezaktaz eta... Rana Haidik, ur hatz ederake maiten dut zile, bat batetan lurila juuten zideela. Hoiduk? Ba, untsa ya birbiditz. <laughs> ho Hoiduz ideea mi, eta geho... Uh, Hala, gajartu iziki gana gaute bareteko parte bat. Hoi, uh, lehen, goe lehen dantza. Eta geho, bon, egindizu kantotikipi bat, hok, herri aizoko kantai baten huatzeko, goe eta geo... Ba, on, Yo besuni dire eh, ga un uh, CC, voilà, u hatu nagikintitzen eraite eh, zure heke batzia Beke ja eh, ben solo eta ben parten egiten eta gero uh, ta gero sortu ginizen uh, Biscaitik hartu sortinango uh, dan muzikatik, baina izan, izan uh, -e ginizen hoe ga cheekin kozi segitzen tin. Bai, ah, este si sangrol chatu, eh? Es, es beke capable. Hoi respetatzen iege, eh? Hoi <laughs> Behin hachari ah, nahizien maiz ah, gazte hoieg eta behin agituk-gituk ah, jutu, ah, baiunan ah, hautietan, eta hain ah, ah, bazitian kukai dantzatali eta ah, gipuzkoako dantzatali eta ah, ah, lapurdiko bilaka eta hukikusikuntira ikzankurun altxatzen, komprenentu ginean zela beharriin holakoik, ez eh? <laughs> gine kapable <laughs> Eta ordin mo finitzeko bai be, entzunen bitutuko kantai so baita ordin jaraki kontu zi kantet valetekin jo nunt sidan eta hor sareginen duzie. Hoy zigherbia bai baia ka partite ekipa, eta argu htxoz bitzen utzu eta betzi uh, karika ge hoztan uh, scho egiten eta eskuine esker gart egiten bagitie mi zi sente ke la danzae 14 lia maulena gizutzu mauliko beste tan eh serio zentian aldetik gian urtzeko zentetzia ez dukai jarraitiak, geodusi ikusik ahoi? Ah, ez dukai jarraiti ebena, bai, agei duz jale gutiago dela, jente gutiago dela, bai, o, besta gaztehoiek eta besta egina egin hirinak horra duzu, zera gana, hoski zahak ezageta horra duzu uagustin. Familiek eta gabeizien haurekin, pusetekin eta alakampune goiteko, au, iarteko jateko goxoki eta ezbogtsaaz ustatin kontsumitzeko, bai duz pada aurre maintik jola mishkaini gurean jiteko, baina Agai zuzuen, jente hoi falta zela, kan boko jente hoi, ostati egeo, ostapitoa betaituz, gazti kortuz, tuzu uh, agazuiko ortaik, alde ortaik, mena, jale orokozki bai, shendi uh, dikuse, jente egutia uh, godele jale. Haleike ah, berri zepresta dagan urtien pentsatzen dian, bilan bat egin eta dagan urtienaren ginen duziela? Abai, uste uh, dit, uh, ala, hoi beno habobea erdugula <laughs> bibela haniak lur ginen pausartzeko baina Gut, eske no oste urtego jetan eskutuz gajetik gojetematik, badiz ukabestege guziki, eh, shorgaldetik bai, gaireteko, gai ordien eskutuz e baina de, ez dit ala biarra tikin aitzina gogua hogita bedazi gerren dizionilat kendu gila. Halaik gipatsan hal genik, refresque, shorgaldetik maluskek horrek e be kontatzu behartu. Ordien shorgaldetik se se bujetal, mugika egin Budget ipatseko uh, inchattsen zugu mugabatten sartia talden aldetik nahi uh, ta, ta, ta, uh, uh, uh, ta alokaiz, eta talden talden caché gay ono coffrejack ala au statut dans loger la fresh vidageko ke caché beti hoge 1000 euros beti egoitia men azteru beti aja gion 10 matut allocate allocation ni materiala coreta budget oro coreta ipatseko Ah, begoite hamar mila eurro gurean uh, zen ziuguz, zumaite uh, ezen uh, igane, aurten uh, unbait horgetu zuzu, begoite hamar miletan. I can shake eta bombena nan. Lagungua bat itsugerbona eta horrako eta behare horrek dizu egiten nobait txartzia dohanitela. Lagungua bat itsugerbai lehenik go sponsor delako hoik cohoik plaqueta en gibel indiana he lokal di hoi naiz. Zumaiteke ez dira ezeratza maitemena sponsor hoik behare skuatu bitziko bai musgenikuna aitzina emaiteko eta xurtu ta chartie dohani katzikitzeko behar zor zor hoik batutzuk eta batiztu kochili departement departamental eta eskolak duria kundia ta ala partaide partaide gohai batutzuk eta bai lagun sailik herriko lagun sailik bai batiztu eta behar lagun tu gutuz bai shoan atletika bai eskin eskin atletik eta bujetta bai, uh, no suwa, ala e huneko suma ta raiten halda batuzela shoan lagun zeteika Hoi, uh, gaiz duzu raiteko bena egin eko jamar eta helzen lagungua bezala, besti koro ostatieak dikuz egiten, goe eh, sh, sartzen eta uh, ogi hartekuk eta sartzen dutu nga izako gotutzu eta hai, lagungua egin eko jamar jamost eta helzen malimada, besti koro bazi.